Tämä on Sulapinta-podcast, kakkos- ja kolmostuotantokausien välinen. Kirja-projekti erikoisjakso Minä olen Tuija Aalto, terve! Minä olen Joe, moi moi! Ja tänään puhutaan videoyhteyksistä. Me emme tällä hetkellä itse asiassa keskustele Tuijan kanssa videoyhteyden ylitse. Useasti kyllä tehän niinkin. Oikeastaan, nyt jos lähtee heti alkuun, mitä mä meinasin sanoa tästä asiasta, kun me puhutaan videokameran ylitte sun kanssa, niin siis, mä en varsinaisesti, kun ei, mulla ei ole suurta tarve oikeastaan niin nähdä sua, se ei se syy, minkä takia se Video on kiva siinä. Ja mä tiedä, onko sulla, mitä, mik, miksi, miksi sä laitat videon päälle? Mä oon käyttänyt videoyhteyksiä, paitsi joskus kun on ollut kiva vähän morjastaa sua silleen, niin kuin poikkeuksellisesti, Joo. niin äh, tyttäreni, joka täyttää kohta vuoden isovanhemmille soitellessa. Ja silloin se motiivi on ihan selkeä se, että isovanhemmista on hauska nähdä, että miten pikkue nyt juuri tänään voi ja, ja heiluu ja juttelee ja elehtii. Ja se on ollut suurta aiheetta, että ne tunnistaa, tunn, et hän tunnistaa ne isovanhemmat sieltä ruudun takaa. Kai, mä väittäisin, että siinä, siinä on tämä niin emootio tosi vahva. Että kun mm. sinä ja minä... Välitetään ehkä kuitenkin enemmän informaatiota keskenämme tässä, kun me tehdään näitä podcast-nauhoituksiakin. Jos ei nyt puhuta siitä yksinkertaista seikasta, että me tehdään ääni podcastia, missä ei kuvaa tarvita. Ja, ja niin kuin kaista ekonomisista syistä pidämme sen kuvan pois päältä. Niin, niin mä väittäisin, että se on se emotio, minkä takia se video on tarpeen. Mitä sä ajattelet? No, siis mä itse, sit, no, tätä mä oikeastaan haen, koska vaikka mulla ei varsinaisesti tarvetta nähdä, miltä sä näytät tänään. Siis se, että mä aina välillä haluan nähdä, miltä pikku näyttää, niin se on aivan eri asia. Mutta se on kuitenkin jotenkin silloin kiva, että se, vaikka jos meillä on tosi videokanava auki, niin en mä sitä kanavaa ikkunan koko ajan katsoisi. Mutta aina välillä se on ihan niinku kiva niinku semmoinen olo, että mä en puhunut. Oikeasti nyt niin kuin sun kanssa. tässä nyt sorme, sorme, sormella näytä, kun mun ruutua kohda, vaikka sinä ei mitään edes näytä. Niin, me kaikki totuttu puhumaan puhelimessa vuosikaudet ja että osaa kyllä puhua, olla läsnä ihmisen kanssa äänen kautta. Mut, se kyllä tuo, tuo vähän lisää todellisuutta kaikkea, se että niin kuin on se tota, henkilö myöskin näkyvissä. Mä en ole tähän asti työni puolesta kovinkaan paljon joutunut osallistumaan videokonferensseihin, mutta on tutkittu, että minkä takia se ei ole yleistynyt niin paljon kuin olisi voinut. Ja mä löysin Hesarin arkistosta 20, 2006 heinäkuulta Tiede- ja luontosivuilta tällaisen artikkelin kun Näköpuhelin ei korvaa läsnäoloa, missä oli siterattu tutkija Jaron ja Discover-lehdestä. Että hänen mukaansa tutkimukset osoittaa, että katsekontaktin puute vähentää luottamusta yhteistyön tehoa ja tyytyväisyyttä vuorovaikutukseen. Ja se, että niin nykyisillä käytössä olevilla videokonferenssitekniikoilla se katse vähän harhailee, koska kamera on vähän eri kohdassa kuin ruutu. Niin, Mitäs niin. teikäläinen tiedehenkilönä tähän? No, ihminen on tosi tarkka havaitsemaan se, että katsoisi joku sinua silmiin vai ei. sen tietää kyllä, että jos jossain on baarissa... Ja toiselta puolelta joku katsoo sua just, Sä tiedät sen kyllä, että se katsoo sua, vaikka se yrittäisi niin kuin mukavasti katsoa sitten johonkin ohi. Sen, sen katseton kontaktit havaitsee tosi, tosi voimakkaasti. Eli sen ei, tarvit, silmä, ei tarvitse kovasti olla pielessä, niin tulee heti sellainen olo, että, että se katsoo niin jotain sun takana olevaa asiaa. Tai sitten just <laughs> paimillaan, koska se, useasti se kamera on siinä ruudun yläreunassa, niin tulee sellainen olo, että se katsoo sua rintaan. Okei, että, mä ymmärrän, että et, et, työtilanteessa et, se voi olla hiukan hankalanta. Niin. Mä, ja, ja sitten mä mietin sitä, että onko mahdollista sitten, että videokonferenssi saattaisi olla jopa huonompi kuin puhelukonferenssi, koska, koska silloin ei, ei tuu näitä virheellisiä signaaleja siitä, että me katsotaan. Vaikka nytkin mä katselen kattoon tässä, kun sun kanssa mutta se ei luulta, että häiritse hirveästi. Itse asiassa siis vanhana radioihmisenä kattoon katsominenkin saattaa kuulua äänestä, mutta se on taas sitten, kun puhutaan puhelimessa, niin se on ok, on ihan hyväksyttävää katsoa kattoon, jos puhuu puhelimessa tai lattian, niin minun katson lattiaan. Nyt mä katson kattoon. Sä kuule, ja sä kuulet se kuule, Joo, totta. Mutta ainakin jos mä kuun, kuunnellessani sua katselen kattoon, niin se, Aina, se ei ainakaan kuulu kovasti ehkä. <lopituksella> Mutta <lopituksella> <lopituksella> <lopituksella> Mut, niin, joka tapauksessa mietin tosiaan, tämä varmaan on ihan, pitää ihan paikkansa kyllä, että, että, että jossa tämmöinen luottamuksen rakentaminen on tosi tärkeää, niin se... Voi niin en, en Voisi vois, vois olla vielä vieraantuneempi ja irrallisempi olo, jos videokonferenssia, jossa on huonosti asennettu tai rakennettu kuin se, että jos puhuttaisiin pelkällä äänellä. Minkälaisen muistilistan sä tekisit jollekin firmalle, joka haluaisi tehostaa omaa videokonferenssin käyttöön, niin miten sä lähtisit kouluttamaan tai harjoittamaan niitä työntekijöitä siihen? Tähän, tätä tarkoitustahan varten on olemassa kaikenlaisia yrityksiä, jotka tekee ainoastaan tätä ja rakentaa täysin valmiiksi systeemejä, joilla videokonferensseissa päästään niin, kuin niin hyvin tuloksia kuin mahdollista. Mutta jos ei, ei nyt ole varaa lähteä tällaista, tällaista kokonaista videokonferenssikeskusta rakentamaan, niin mä luulen, että silti kannattaisi... Pyrkiä sijoittamaan rahaa sen verran, että saa, ne lait, lait, lait, saa hyvänlaatuiset kamerat ja mikrofonit ja sopivat äänen laitteet ja nopean linjan siihen, että ei kannata lähteä rakentamaan sellaista videokonferenssikeskusta, jossa, joka toimisi jonkun epävarman langattoman linkin ylitse. Ja sitten tosiaan se kameran asettelu on äärimmäisen tärkeää, että se, jos se on siellä kovasti sen ruudun yläpuolella, niin tulee katsottua useasti sitten, niin kuin, niin kuin sanottu sitten vastaan rintaan. Mä olen kuullut, että on mahdollista asia, hankkia sellaisia pieniä peppikameroita, jotka tulee tuohon, niin kuin... suurin piirtein se laitetaan niin näppäimistön, näppäimistön päälle Se on se sen tikun varassa. Että se on, olisi tavallaan niin sun ja sen kuvaruudun välissä. Mä en ihan ole varma, miten, miten yleisin on, että mistä niitä saa, mutta joku tuommoinen ratkaisu voisi toimia. Niin, jos, jos sitä haluaa lähteä kokeilemaan, niin sitähän pystyy melkein niin mittaamaan. Tosiaan, että tässä istuu ihminen ja tuossa on se ruutu ja tämä on se niin katseen suunta, ja sitten tolle korkeudelle se pitää jollakin jalustalla hissata se kamera niin, että se on just oikeassa kohtaa. No niin, niin. Ja jos se ruutu on tarpeeksi iso, niin siinä voi olla jonkin verran välimatkaisen, ja sitten sen kameran kai tarjoa olla ihan naamassa kiinni, koska vaikka tietysti on kiva, että kasvun ilmeet näkyy ja näin, niin se, että jos tulee liian lähelle, niin sitten siitä tulee mun vähän epämiellettyä vääristymä, että, että nenä näyttää kauhean suurelta, ja... <tuh> No. <laughs> Muistilappu. Jos sinut kutsutaan videokonferenssiin, leikkaa nenäkarvat. Kyllä. Se on, älä, älä myöskään kaivon nenäsi. Ja ota sellainen jakkupuku, joka istuu hartioista, koska sit se on kauhean näköistä, ihminen istuu tuolissa ja sit se takki jotenkin elää ihan Ei, omaa tuota. elämäänsä. Koska saattaa, vaikka se näyttäisi hyvältä, kun sä seisot, niin sitten kuitenkin tulee istumaan ja tuolissa. Ja mä luulen, että varsinkin jos se videokonferenssi tapahtuu sun oman työpisteen ääressä, niin siinä saattaa hyvin luonnosta tulla istuttua semmoisessa vähemmän mairittelevassa työasennossa. Ainakin mä istun, en tiedä voiko sitä kutsua aina istumiseksi, mitä mä olen siinä mun tuolissa. Että se, sehän, vaikka... Sen mä oon huomannut, että vaikka se videokuva olisikin siinä, niin sitä saattaa jotenkin kokonaan unohtaa sen, oma, sen kameran olemassaolon. Mm. Että se, se, ei välttämättä, se, että sä näet sen vastaan puolen, niin se ei välttämättä koko ajan tuo sulle mieleen se, että se näkee myös sut. Ja siihen siitä saattaa tulla sellainen turhan olo. Ja sit ruvetaan kaivan nenää. Niin, niin, niin. Älä kaiva nenää. Tai <tos> <tos> käy kaivamassa puhtaaksi ennen videokonvareksia. En... <tos> Mä kuullut jonkun sellaisen ohjeen, että aina jos esiinnyt TV-kamerassa tai videossa tai missä ikinä, niin älä kosketa kasvojasi piste. Et istu vaikka käsien päällä. <tos> Joo, tämä on, on kyllä totta. Se näyttää aina huonolta. Kaikki hiusten suke, sukiminen saa, ja itse Siinä on se, että se kasvojen koskettaminen, hiusten sukiminen, raapiminen, korvalehtien hivelyn, niin ne on sellaisia pieniä signaaleja hermostuneisuudesta. Se voi olla, että itse asiassa niin kameralle edessä useammin, tai siis etistä useimmin tulee tarve vähän korjata kampausta tai, tai hieroa poskiaan tai jotain. Että... Nyt rupeaa kuulostamaan siltä, että me ollaan että on kauhean pelottava tämä videokonferenssi, kun pitää oikein valmistautua siihen. Että se on selkä suorana jakkupuvussa meikki-naamassa ja, ja pitää olla kuin uutisten lukijana siellä. mutta Tokihan mm. nämä kaikki riippuu tilanteesta ja kenen kanssa ollaan keskustelemassa. Kyllä, kyllä. Ja... Varmaan voi lohduttaa sillä, että videokonferensseissa osallistuminen on kautta linjan vielä aika monelle aika uutta. Että jos, jos nämäkin itse muistaa nämä vinkit, niin näyttää varmaan olevan sieltä niin kuin professionaaleimmasta päästä sitten siinä joukossa. Niin, se on kyllä totta. No, mutta jos ei nyt olla näin kovat kaulassa, niin sitten mitäs vinkkejä annettaisiin sellaiselle, joka haluaisi järjestää videokekkerit? Että ei päästä nyt pitämään partuja kavereiden kanssa, mutta olisi hauska olla silleen vähän vapaamuotoisesti. Ja on käytössä joku semmoinen videokonferenssi-ohjelmisto, niin mitäs siihen antaisit? Mm, no Mitä tulee mieleen, että jos lähdettäisiin irti siitä työpöydästä ja vaikka sitä tavallisesta työpisteestä, missä kamerat toistaiseksi on, koska... Varsinkin jos se on läppäri tai jos se on semmoinen irrallinen, silloinkin jos se on irrallinen jos jossa on jonkunlainen johto, niin sen voisi ottaa pois siitä tietokoneesta ja sijoittaa se vaikka keskelle olohuoneen pöytään. Siihen, missä ne bileet on. Kyllähän sitä voi hauskaa pitää työpöytänsäkin ääressä riippuen viinipullojen lukumäärästä, mutta... Luulen, että luontevammaksi se menee, jos sitä ei istuta siinä työpö työpöydän ääressä. Eli mä luulen, että tämä on sellainen, mitä ihmiset ehkä ei tule ajatelleeksi, että sen kameran voi yleensä siirtää, erityisesti jos on sellainen kompakti webkamera, kamera jossa on mikrofoni jo mukana. Niin Sehän sitten ottaa hyvin, hyvinkin niin kuin ääntä siitä ympäristöstä. Ehkä netti video Neuvottelukekkereissä ei, tar ei sillä äänen laadullakaan ole niin, suurta, niin hirveän suurta merkitystä, että se ehkä ei haittaa, että, että Siitä tulee jotain ehkä hälyääniä. Ja... Hmm. Niin, sitten tuo... jos kotona on vaikka kirjahyllyn reunalla vapaata ja sen verran pieni läppäri, niin sitten se voi laittaa vähän korkeammalle kuin tavallisesti. Voi seistä siinä ja sitten voi ottaa sen ollut siihen käteestä. Voi notkoa sen, että äääh, täällä usein täällä! Niin. <laughs> <laughs> juuri, juuri näin, juuri näin. Et, et... Ja jos halutaan, että ihmiset käy moikkaamassa henkilöä, joka on siellä sen videoyhteyden päässä, niin sitä ei kannata sijoittaa Lattian rajaan. Se voi olla parempi se, tosiaan, se seisomakorkeus. <lacht> Onko sinulla kokemusta tästä Lattian rajasta? <lacht> no, Itse asiassa on, <lacht> mutta on, olen ollut yksissä juhlissa syntymäpäiville kutsuttuna videoyhteyden lävitse. Se oli varsin hauskaa, vaikka olin, olin matalalla, enkä päässyt liikkumaan. <laughs> to, tosiaan vielä sanon, että niin tästä irrotetaan, y, tosta, irrotetaan tilanne työpisteestä. Siihen liittyen, niin headsetin päässä on aika, myöskin, ei välttämättä ole kovin reipas ja bilettävä olo. Hmm. Että ehkä senkin Katjan takia voisi olla ihan, ihan kiva käyttää se jotakin enempi ambient, mikrofonia ja äänijärjestelmää. Ja sitten kannattaa huolehtia siitä, että se bile musiikki ei pauhaa ihan täysillä niin, että se vastapuoli vielä kuulee puheen. Niin. Tai sitten voisi tehdä niin, että... että, että voi, vois, olisi on tietysti mahdollista niin, että kaikki kuuntelisivat se musiikkia samasta paikasta ja joku... tuota nettiradio, nettiradiokanavalta, n... niin, niin sitten voi kuunnella sitä samaa musiikkia ihan laatusena. Eri puolema maailmaa. Mä olen osallistunut sun äitis ihan extempore järjestämiin blogimiitti Adobe Connect mm. pro videoneuvottelu Softalla, johon hänellä oli, oli lisenssit ja hän halusi sitä esitellä. Ja tota, sen kokemuksen perusteella mietittiin sitä, että on, on ehkä hyvä, että joku toimii tällaisena yleisenä puheenjohtajana, ja että hänellä on pikkasen käsitystä siitä, että mitä siinä nyt aiotaan tehdä ja kauanko ajotaan olla. Et muuten se voi mennä sellaiseksi vähän polveilevaksi. Mutta tosiaan, että jos on vapaamuotoiset kekkeret, niin miksei saisi siis polveilla. Se on totta, kyllä. Mutta jos, jos halutaan, halutaan, että on, jos, jos se ei se kekkeret, vaan jos se on vaikka joku suunnittelupalaveri, vaikka jossakin voi olla vapaamuotoinen, niin siinä Ehkä vielä enemmän kuin tällaisessa reaalimaailmassa oikeasti huoneessa tapaamisessa. Niin tarvitaan, tarvitaan semmoista niin kuin vähän johtamista. Esimerkiksi siinä, että kuka puhuu milloinkin. Mm. Tällaisen nettiyhteyden ylitse on tosi helppo puhua toistensa päälle. Erityisesti niin, niin, minulla on kokemusta tämän lageni Toinen asia on sitten se, että jos halutaan, että ihmiset pääsee osallistumaan keskusteluun tasapuolisesti, niin se voi olla, että siellä on sellainen hiljaisempi tyyppi, joka, joka ehkä tavallisessa normaalitilanteessa pystyisi tuomaan mielipiteensä ilmi, mutta ei uskalla puhua toisten, toisten päälle tai, tai edes pyytää puhe puheenvuoroa tässä nettimuotoisessa kommunikaatiossa. Niin siinä kannattaa tosiaan olla, ehkä joku, olla tällainen henkilö, jolla on jonkinlainen muodollinen puheenjohtaja-asema, joka voisi sitten niin kuin vaikka, paitsi pyytää ihmisiä kommentoimaan, myöskin tai tarvittaessa hiljentää niitä. Siis voi ihan sanoa, että sieltä voi klikata, että tämä, tämän henkilön ääni ei nyt kuulu. Ja se voi olla tarpeen, se, jos aikoo järjestää tällaiset kekkerit, niin kannattaa harjoitella tätä puheenjohtajana toimimista, koska sitten voi olla yhtäkkiä, että jollakin tapahtuu jotakin, lähtee ääni kiertämään tai vinkumaan, ja se ei osaa yhtäkkiä niin. itse tehdä sille mitään, niin silloin on puheenjohtajan hyvä osata mykistää se hetkeksi aikaa. Kyllä. No, mitäs kolmantena keissinä sitten lapsen kanssa huhuilu? Säkin olit sun siskon lapsen kanssa vähän videoyhteyden päässä huhuilut. No vähän on. saat kyllä tässä paljon enempi viime aikoina ollut. ollut Mä olen kyllä. systemaattisesti kerännyt siitä kokemusta, niin viime aikoina. <laughs> niin. <Kyllä. laughs> niin. Siis mun kokemushan oli, oli lähinnä. Oikeastaan yksikertainen kokeilu, jossa juttelin siskon kanssa ja lapsi oli siinä sylissä. Ja sitten varsinaisesti siihen lapseen ei, ei kauheasti kiinnitty huomiota. Mutta vaan muistan sen, että se oli varsin hieno hetki sen, kun mä huomasin, että kun se lapsi yhtäkkiä hiffasi, että, että oikeasti sisko ei puhu. äiti ei puhu siinä vaan ihan muina miehinä vaan jollekin ruudulle, vaan siellä keskustellaan jonkun kanssa ihan oikeasti sulle oli ja arvokasta toto... se, että sä tajusit, että sä se. Niin, tai siis, että siellä on joku. Mä en ole aivan varma, että muistako, että se olen minä, koska mä oon kyseisen lapsen nähnyt aika harvoin. Mutta... Niin, mutta kuitenkin se, että hahmotti sen, että siellä on joku. Tässä kohtaa lapsella oli puolisen puolisentoista vuotta. Tai ehkä lähemmäs kahta. Että, että siinä vaiheessa ainakin se on mahdollista, mutta mites sulla? Joo, meillä on isovanhemmat, jotka tämä lapsi muutenkin... Muutenkin tietäjä tunteja tapaavat, niin kuin leikkivät yhdessä viikoittain. Ja sitten mm. videoyhteydessä kyllä tunnistaa, että Aa, siellä on mummo ja vaari. Ja sitten leikitään tämmöistä hämähämähäkkiä kiipeislangaalle. Tämmöistä, näytetään käsiä. Pikku ei osaa taputtaa mallista. Ja, ja niin selvästi niin pystyy reagoimaan. Selvästi niin vaikuttaa siltä, että hän tajuaa, että se on ihminen. Tai ainakin hyvin mukansa tempava ruutuhaamo. Niin, tärkein asia, minkä mä vinkkaisin sellaiselle, joka alkaa lapsen kanssa ottaa videoyhteyksiä, niin valaistus, niin että itse näkyy hyvin ja jos käyttää silmälaseja, niin aivan erikoisen tarkkana sen kanssa, että silmät ei jää sen heijastuksen monitorista tulevan heijastuksen Aa, peittoon. Joo, joo. Eli sen ympäristön valaistuksen pitäisi olla kirkkaampi kuin mitä siitä ruudusta paistaa naamaan. Koska jos se lapsi ei näe niitä silmiin, niin se ei välttämättä tunnista, että siellä on ihminen. Ja sitten se okay. on ihan myl mylöä, ei se sitten niinku myöskään lähde mukaan mihinkään leikkimään. Okay. Et se valaistus on ehkä ihan, ihan ykkösjuttu. Ja tietysti sitten ääni kanssa, että, että, että se ääni ei sitten lähde kiertämään, sitä eikä sitä erkkikään. Ja sitten se ehkä isona tärkeänä asiana se kärsivällisyys, että muistaa sen, että, että niin ensin harjoittelee niiden yhteyksien ottamista ja sitten vasta ottaa sen lapsen siihen mukaan, kun se on ihan rutiinia. Koska muuten, jos sitten on kireä ja hermostunut olo, niin sitten se ei ole kyllä yhtään hauskaa. Niin, niin joo, ja lapsi huomaa sen heti, että tässä ei kaikki ole ihan selvillä ja, ja tämä ehkä sitten ei tule, niin, joo, ja semmoinen sit, turvallinen olo. Niin ja, niin, ja sitten jos se säätäminen rupeaa kestämään, niin sitten se väsähtää se lapsi siihen. ja muutenkin se saattaa tuommoinen Yksi-kaksivuotias malttaa yksi-kaksi minuuttia siinä heilutella, että ei kannata odottaa liikoja. Joo. Kysyin mun okay. eri kavereilta ja, ja tuttavilta vinkkejä, että mitä, mitä tällaiseen tilanteeseen. Niin moni ehdotti sitä, että, että ottaa niin kuin käsille esille valmiiksi jotain piirustuksia tai legorakennelmia jo ja, ja niin kuin miettii etukäteen, että mitä haluaa sille ihmiselle, sille no. kummille tai mummolle siellä ruudun toisessa päässä näyttäen, niin se on vähän niin kuin suunniteltu jo etukäteen, että sitten ei tarvitse kesken kaiken lähteä sieltä lelukaapista hakemaan jotakin, koska mm. sitten yksikin sanoo, että se saattaa sitten, siellä matkavaralla tulee jotain kiinnostavampaa vastaan niin, että se ei tule <hun> takaisin sieltä enää. Jää sille tielle. <tolue: sulun> Mutta se on niin hauskaa, että vaikka siinä on vähän säätämistä ensin, niin se kannattaa se vaivan No niin, kyllä varmasti. Siis... Mä kyllä miehellä näkisin vain sen vaivan, että useammin olisin mun siskon lapsen kanssa jossain yhteyksissä. Harmiillisesti kyllä siskulla ei ole internettiä, mikä on minusta äärimmäisen suuri väärys. Tosin asuin kyllä Puolan takamailla, että siellä se saatavuus saattaa olla vielä heimpaa kuin muualla. Jos sinulla, rakas kuuntelijamme, on joku omakohtainen kokemus, joko työn tai vapaa-ajan tai perheen merkeissä videoyhteyksien ottamisesta, niin jaa ihmeessä, kerro, kerro muillekin, mitä teitte, kuinka onnistui, mitä opit. Mikä oli vaikeata, jos, jos oli vaikeata. Paitsi jos meidän kaikki kuulevat niin hyvin taitavia, että heillä ei, mikään ei ole ollut vaikeata. Mä soitin Hessun kahvilan suoraan lähetykseen viime sunnuntaina ja avasin joululahjavinkkisektorin. Mä ehdotin, että, että Hessun kahvilan kuuntelijat, mä oletan, että he on tällaista keskimääräistä teknisesti taitavampaa väkeä. Että, että yksi tämmöinen tulevan joulun tai, tai syyskauden isänpäivän, mikä vaan iso-vanhempien päivän mm. idea voisi olla hankkia jollekin osapuolelle siinä perheessä web-kamerat vaikka samanlaiset. Ja Auttaa asentamaan ne, opettaa siinä käytössä. Et suurempi arvo sillä Joo. lahjalla itse olisi juuri tämä opetus ja valmennus, että et näin, se, näin se toimii. Joo. Koska se kynnys voi olla siinä arjen sutinassa ajatellaan vaikka just lapsiperheitä, niin tosi korkea. että Kun on vähän muutakin kiirettä, niin ehtiikö tässä nyt vielä mm. videoita virittämään? Kuulostaa varsin mainiolta. Tavaroita saa aina kaupasta, mutta aikaa ei saa. Sitä, mikä menee siihen, kun sen opettelee. Eli laittakaa tähän sulapinta.fi-blogiin kokemuksianne, tai jos haluatte ihan yksityisesti laittaa meille meiliä, niin tuja.tv tai joe.iki.fi. Moikka moi! niin moi moi!